Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah, Wassalatu, Wassalamu ala Rasulillah Allahumma salli ala Muhammad wa alihi sallallahu alaihi sallam Pencerahan terjuit pada surah baru, itu surah Al-Quraish Surah yang ke-106 Muka surah 602 Sememangnya pencerahan terjuit bagi surah-surah Selepas Al-Fatihah Di juzuk yang ke-30 ini Saya mulakan pada uh, Dari bawah ke atas Itu surah yang terakhir Surah An-Nas Surah ke-114 Kemudian menaik ke atas Sekarang ni sampai ke surah yang ke uh, Dari 114 tu sampai ke surah yang ke-106 Iaitu surah uh, Al-Quraish ya. Surah Al-Quraish ada lima ayat. Surah Al-Quraysh ada lima ayat. Kita fasalkan satu-satu ayat. Hukum tajwidnya. A'udzubillahimina syaitanir rajim. Li'ila fi Qurayshin. Lam di bawah li. Kemudian ada alif dan ya. Ya, sorry. Ada alif dan hamzah yang berbaris di bawah. Apabila jumpa alif, di atasnya ada hamzah atau di bawahnya ada hamzah yang dikira ialah hamzah bukan alif alif sebagai rumah tumpangan sahaja jadi hamzah yang di bawah i ialah hukum mad badal mad badal ni dia ada tiga wajah iaitu mm um, mad badal ialah apabila hamzah bertemu dengan uh, huruf-huruf mad iaitu alif waw ya mad badal ada tiga wajah mad badal ialah apabila hamzah Bertemu dengan huruf-huruf Alif, waw, ya. Di sini, Hamzah bertemu dengan ya. Li'i. I itu ialah mat badal dibaca dengan uh, dua harakan. Kemudian, uh, Lam alif kecil mat. Ataupun Lam alif maddah. Di atas la. Hukum mat asli. Dibaca dengan dua harakan. Kemudian, fa' di bawah fi. Li'i la fi. Li'i la fi. I dibaca dua harakan. Kemudian, قَفْ depan قُوُ huruf قَفْ ni huruf isti'laq. Ya sebutannya makhrahnya berada di pangkal lidah. Ya ka-qi-ku ku Rok di atas roh. Rok di atas roh tebal. Gunakan roh yang tebal itu untuk dimatikan dengan ya. Jadi ro ya mati di atas roi. Roi. Dipanggil sebagai bacaan lin. Atau huruf lin huruf lin ni dia ada dua satu huruf ya satu huruf wau syarat huruf lin ialah huruf wau dan ya ni mati dan huruf sebelumnya itu berbaris di atas jika menggunakan huruf ra ra ya mati di atas roi dan ra wau mati di atas rau jika menggunakan huruf ba ba ya mati di atas bai ba wau mati di atas bau macam tu jadi huruf waw dan ya yang mati sebelumnya didahului oleh bari atas. Dan monyi yang menunggu jika, jika tidak menggunakan huruf itu ialah iaitu aw dan ai. Ai pada ya yang mati dan au pada waw yang mati. Jadi ya, datak rak jadi rai, datak rak jadi rau. Begitu. Roya mati atau roi. Baik. Bagi kedua-dua huruf waw dan ya yang mati ini, selain daripada bersifat lain iaitu lembut, lunak atau tidak membaratkan lidah, pada waw dan ya yang mati itu ada sifat rokhawah iaitu suara yang mengalir. Ada sifat rokhawah iaitu suara yang mengalir. Bermakna ketika menyebut roi itu hendaklah bertempuh sedikit uh, pada kadar sebahagian guru tadjuek saya memberitahu dua harakat, sebahagiannya lain. Cukup pada uh, sifat atau cara baca itu. Yang dikatakan lin itu. Lunak atau tidak membaratkan lidah. Dan pada huruf ya yang mati itu. Ada sifat rohawah. Jadi baca kena sampai ke makhras huru iya. Sampai ke tengah-tengah lidah. Makhras huru iya. Begitu juga dengan waw. Jika rohaw mati tak terserau. Makhras mati sampai ke makhras huru waw. Yang berada di bibir itu. Mulut seakan memuncung. Seperti bentuk o atau bulat. Jadi... Rai, sampai ke ruqyak, makhrash ruqyak di tengah-tengah lidah. Dan Rau, sampai ke bentuk waw, makhrash ruqyak ialah uh, bentuk bulat atau O, ya yeah, Rau. Yeah. Uh, waw ialah uh, makhrash yang berada di, di bibir. Jadi bibir mesti muncung sikit. Rau, Rai, begitu. Sebutannya agak bertempuh kerana selain bersifat lin, lembut lunak atau tidak memberatkan lidah atau mudah, pada waw dan ya yang mati itu ada sifat rohawah, suara yang mengalir. Dari baca roi dan raw, begitu. Shin pula, jika dibaca wasal, Shin itu bertemu dengan Hamzah. Maka hukum izhar halqi, jika dibaca wasal. Wasal artinya terus atau sambung. Di sini huruf Shin boleh dimatikan kerana waqaf oleh kerana didahului oleh bacaan lin iaitu roi, maka hukum matlin terjadi. Ma'lin sememangnya terjadi pada bacaan waqaf sahaja. Dengan syarat, sebelumnya didahului oleh bacaan lin dahulu. Kemudian, sinilah satu huruf yang boleh dimatikan kerana waqaf. Maka hukum dipanggil bacaan uh, ma'lin dibaca dua, empat atau enam harakat. Dan perlu diingat, ro itu asasnya berbaris di atas iaitu ro dibaca tebal. Gunakan ro yang tebal itu ro untuk matikan dengan ya. Roi. Bukan rai. Begitu ya. Dan. Oleh kerana huruf C ini ialah huruf Hamas. Maka wakaf maklil ini disertai dengan Hamas. Quraish. Dibaca dua empat atau enam harakat. Jika dibaca dua harakat. A'udzubillahimmanasyaitanirajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ila fi Quraish. Dua harakat. Li'ila fi Quraish. Empat harakat. Li'ila fi Quraish. Waqaf ma'lin eh, ma enam rakat. Maksudnya ma'lin ni waqafnya ada tiga wajah. Boleh dua rakat. Boleh empat rakat. Boleh enam rakat. A'udzubillahimina syaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ila fi Qurayshin. Li'ila fi Quraysh. Saya baca waqaf ma'lin dengan enam rakat. Mudah-mudahan beri sikit pencerahan pada ayat pertama di surah al-quraisy ini wallahu alam